«Все рівно. я кожного дня продовжую ходити за квітами!» Листи припинили приходити, коли Еда поранило, і впродовж дуже довгого періоду все обірвалося в житті Еда. Для нього тепер більше нічого не існувало, окрім шпитального ліжка, лікаря, медсестер, уколів кожні три години і болю. Ось цим і обмежувалося все його життя. Саме цим, а також спробами повернутися до солодких дитячих спогадів. Якось одного разу Ед мало не розповів усе психіатру, проте зміг вчасно втриматися. Це було не те, що можна було би розповісти і очікувати на розуміння. Ед і так мав досить неприємностей, аби бути звільненим від військового обов'язку через психічний стан. Сталося безліч подій. Ед не насмілювався мати надто великі надії, тому що Хенне-Мос, мабуть, вже виповнилося... «Вісімдесят років, якщо тільки...» Він отримав відповідь на свій лист всього за кілька днів до того, як лікарі його комісували. «Мій дорогий Ед, той самий почерк, ті ж самі каракулі на такому самому квадратному аркуші паперу, можливо, з того ж самого блокноту. Не змінилося нічого. Вона, як і раніше, чекала на нього і припускала, що він не відмовився б від думки повернутися. Але вона хотіла повідомити йому досить кумедну річ. Чи пам'ятав він Ед старого Грінча, сторожа Цвинтара? Так ось, старого Грінча збила взимку вантажівка. І від того часу у нього з'явилася звичка приходити вечорами разом із іншими. І знаєш, Еда, він став доволі милим. Але скільки ж цікавого іще їм доведеться розповісти одне одному, коли Ед повернеться. І Ед повернувся. Через 20 років після свого Нового існування, Ед повертався додому. Спочатку він провів довгий місяць у Гонолулу, перш ніж вирушити додому. Місяць, що був наповнений зустрічами з новими людьми та новими речами, з тим, що було абсолютно не пов'язане з реальним життям. Вечори, що він проводив їх у барі, Дівчина на ім'я Пегі – медсестра, яку звали Лінда. Товариш по шпиталю, котрий збирався зайнятися бізнесом і пустити туди всі гроші, які вони заощадили зі своєї платні. Але Бари з його стійкою зовсім не здавався йому таким справжнім, як салон його бабусі. А Пегі і Лінда – були абсолютно не схожі на Сьюзі. І Ед знав, він ніколи в житті не буде займатися бізнесом. На пароплаві всі розмовляли про Росію, про інфляцію, про проблему з пошуками житла, а Ед слухав, кивав головою і намагався відтворити у пам'яті якісь фрази Сема Гейтса, коли той розповідав про старого Ейба, адвоката зі Спрінгфілда, що в Іллінойсі. У Сан-Франциско Ед пересів на літак, відправивши попередньо на ім'я пані Хенке Мо телеграму, де повідомляв про свій приїзд. Він приземлився на військовому аеродромі десь у другій половині дня, проте не встиг на автобус, який дозволив би йому встигнути, аби прибути вчасно до обіду. Після того залишалося проїхати останні 70 кілометрів. Він перекусив у придорожньому вокзалі, а потім пішов пішки до сусіднього містечка, там сів у таксі, аби зрештою й дістатися бабусі. Ед відчував, як весь тремтить. Дрож проймав його, коли він вийшов із автівки, що зупинилася біля будинку поруч з цвинтарем. Він простягнув водієві гроші і навіть не взяв решти. Він стояв, застигнувши на місці, аж доки таксі не рушило геть. Далі він зібрав усю свою мужність і попрямував до будинку та постукав у двері Він глибоко дихав Двері прочинилися Він опинився вдома Негайно неймовірно миттєво він відчув себе вдома Тут не змінилося нічого абсолютно нічого Бабуся була все тією ж бабусею вона стояла, маленька, зморшкувата і чудова. Стара-стара жінка, яка намагається роздивитися його риси, при світлі вогню, що падав від каміна. «Невже, Ед, хлопчику мій, адже це ти, чи не так? Дивовижні, кумедні штукенці робить із нами пам'ять!» Я чекала побачити тебе все ще хлопчиком. Заходь, заходь, але не забудь витерти ноги. Ед витер, як завжди, ноги, а тоді пройшов у салон. У каміні горів вогонь, і Ед підкинув одне полінце перш ніж сісти. Важко для мого віку стежити за всім, промовила бабуся, сідаючи перед ним. А ти... Ти не повинна була жити одна, ось так. Одна? Ха, а я й не одна. Ти що, не пам'ятаєш пана Уіліса та інших? Вони тебе не забули, скажу я тобі. Вони тільки й говорять про той день, коли ти повернешся. Нині вони прийдуть. Ти думаєш? Тихо промовив Ед. Вдивляючись у вогонь. «Звичайно, прийдуть. Чи тобі це не знати, Еде?» «Звичайно, звичайно, так. Я лише подумав, що...» Бабуся, розуміючи, посміхнулася. «Гаразд, я второпала. Ти дав себе обдурити людям, які нічого не петрають. Таких багато я зустрічала у санаторії» де вони мене протримали більше десяти років, поки я не зрозуміла, як із цим всім покінчити. Вони говорили мені про духів, привидів, галюцинації. Зрештою, я припинила з ними дискутувати і заявила, що вони мають рацію. І тоді, через деякий час, мене відпустили додому. Я припускаю хлопчику мій, що з тобою трапилося щось подібне, більш-менш. Так, бабусю, це точно. Нічого, нічого, мій хлопчику. Тобі не варто цього боятися. Та й за твої легені теж не бійся. Мої легені? Але це... Та вони мені листа надіслали. Те, що вони в ньому пишуть, може бути правдою, а може, й ні. У будь-якому разі, Еде, це не має значення. Я знаю, що ти не боїшся. Бо якби ти боявся, ти би не повернувся чи не так, Еде? Абсолютно справедливо, бабуся. Я для себе вирішив, що навіть, навіть якщо мені лишилося недовго, то моє місце воно тут. І ще одне. Я хотів би просто з'ясувати раз і назавжди, чи він не закінчив. Він чекав, щоб вона заговорила, а вона обмежилася лишень тим, що кивнула у сутінках головою, а тоді, тоді якось відсторонено промовила: Ти скоро дізнаєшся, у чому справа. Вона. Посміхнулася йому, і в цю ж мить Ед згадав дюжину жестів, інтонацій, вчинків, усе те, що було йому таким знайомим. «Та що ж таке? Що з ними сталося?» – раптом сказала бабуся, підводячись і прямуючи до вікна. «Мені здається, що вони запізнюються. Чи не вперше?» І то дуже запізнюються. «Бабуся, а ти певна, що вони прийдуть?» Щойно він повставив це питання, як йому захотілося прикусити собі язика, але було вже надто пізно. Бабуся стрімко озернулася. «Я в цьому впевнена, але, можливо, на рахунок тебе я помилилася». Можливо, це ти не впевнений. Тільки не гнівайся, бабусю. А я й не гніваюся. Еде, невже їм вдалося зламати тебе? Невже можливо, що ти, ти не пам'ятаєш? Та ні, бабусю, я пам'ятаю. Я все пам'ятаю, навіть Джо та Сьюзі. Я пам'ятаю щодня свіжі квіти, але так... «Квіти!» Бабуся глянула на нього. «Тепер я бачу, ти пам'ятаєш, і від цього мені радісно. Ти ходитимеш за квітами щодня, чи не так?» «За свіжими квітами». Він кинув погляд на стіл. Посеред нього стояла порожня ваза. «Може, це допомогло б тобі?» Якби ти сходив за квітами, промовила вона немов роздумуючи. Зараз же, поки вони не прийшли. Зараз? Так, будь ласка, Еде. Не промовляючи жодного слова, він пройшов на кухню, вийшов через задні двері. Високо світив місяць. Ед досить добре бачив, як пройти алеєю до монастирської огорожі, за якою розкинувся у всій своїй срібній величі цвинтар. Ед не відчував страху. Він не відчував себе смішним. Він абсолютно нічого не відчував. Він піднявся до монастирської огорожі, проігнорувавши раптовий спалах болю, що пронизав його десь під ребрами. Ед ступив на граві між двома могилами і рушив у дорогу, повністю керуючись лишень своєю пам'яттю. Квіти. Свіжі квіти. Свіжі квіти на щойно викопаних могилах. Так, саме в цьому крився секрет за який його відправив до божевільній лікарняний психіатр. Хоча тепер, з іншого боку, все це здавалося йому природнім і нормальним. А отже, так і мало бути. Він побачив пагор біля самого краю монастирської огорожі. Самотня могила. Видно, соціальна. Та все ж таки, були і тут квіти. Один єдиний бідненький букет, що спирався на дерев'яну табличку. Ед нахилився і вдихнув запах свіжих квітів. Він відчув пружність зрізаних стебел, коли взяв їх у руки, аби вивільнити дерев'яну дощечку. Високо світив повний місяць, і він гарно освітлював все навколо. І, дякуючи тому освітленню, він зміг прочитати напис, зроблений великими літерами, і дуже короткий та простий. Хенне Мос 1870-1949 Хенне Мос то була. Бабуся, квіти були свіжі, та й могила була ще свіжою, ще й доби не минуло. Ед повернув назад. Він повертався дуже повільно. Йому було важко знову перебиратися через огорожу, але він не впустив букет. Йому вдалося це, незважаючи на різкий біль. Він відчинив двері кухні увійшов до салону і побачив, що вогонь у камінні вже майже згас. Бабусі тут не було. Та Ед все ж таки поставив квіти у вазу. Бабусі тут не було, її друзів теж. Але це не лякало Еда. Вона, мабуть, повернеться. І пан Уиліс... І пані Кесіді, і Сем Гейтс, вони теж повернуться. Всі, зовсім скоро, через мить. Ед був просто впевнений у цьому. Він навіть, здавалося, почув голоси, наполегливі голоси, котрі кликали його з за вікна кухні. Гей, едді, виходь. Через сильний біль у грудях, який він відчував, Ед розумів, що, мабуть, сьогодні ввечері вийти не зможе. Але дуже скоро він це зробить. Та й гості скоро мають прийти. Ед посміхнувся і, перекинувши голову на спинку крісла перед каміном, зручно влаштувався і почав Чекати. Роберт Блох «Бабусині квіти» читав Руслан Олексіюк Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Буду окремо вдячний, якщо напишете декілька коментарів. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, ставши спонсорами у YouTube або скориставшись посиланнями на картку Monobank чи Patreon. Та найголовніше, не втомлюємося підтримувати наші збройні сили, віримо у нашу перемогу, а також читаємо, думаємо і розмовляємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!